та саморобна ковдра з різнокольорових клаптів на широкому ліжку без ніжок. Ну правда, у неї не було компа, а іннету й поготів. Треба поритись у світовому полотнині та нашукати досьє на Саган. Чогось я не розумію. Якесь між нами мутнувате скло. А поки не включуся в автора, то буде не переклада, так, підрядковик? А то не є комільфо, коли перекладачеві байдуже до автора та його героїв. А може я такий пригорошений перекладач, наче з розетки вимкнений? А що там у тебе, у далекій країні? Безлюдний пляж, біла вілла з прислугою та вітрильник? Поліна, не вмикаючи світла, підійшла до вікна. На вулиці вже стемніло. У високому будинку навпроти світилися вікна. За кожним було своє життя. Хтось метушився на кухні біля плити, хтось завмер із пультом біля голубого екрану, хтось писав у зошит вправи домашнього завдання, хтось кохав, хтось сварився, хтось пив горілку, хтось важко доживав, але не хотів помирати, а хтось дослухався до нового життя, яке от-от мало явити себе назовні. Павучок десь сховався. Поліна посміхнулася, усвідомивши, що живе в цій дивній квартирі не одна. Цікаво, той павучок дівчинка чи хлопчик? Вона відчула протяг, Пройшла на кухню, побачила не зібрані вдень уламки скла, обережно змила їх з підвіконня додолу, згребла віником на совок та викинула у відро для сміття. З вікна тягло холодом. Поліна озирнулась і побачила білий целофановий пакет із супермаркету. Ставши на табурет, вона вдягла його на порожню раму, закріпила скотчем, закрила квартирку і повернула ручку. «Ну, хоч так, для початку», промовила до себе, спускаючись з табурету. Зробивши собі бутерброд із сиром та чай, не стільки тому, що зголодніла, скільки від потреби робити якісь звичайні буденні речі, як завжди. Дівчина знов перебралася до комп'ютера і занурилась у нетрі інтернету. Викачуючи з наших та французьких сайтів, найрізноманітнішу інформацію про дивну для неї Франсуазу. У результаті пошуку відкривалися різні сайти. Ми перед очима фотокартки, тексти інтерв'ю, обкладинки книжок, відгуки та форуми. Поліна дивувалася, що раніше їй не спало на думку заглибитись в цю тему. Раділа новим можливостям техніки. Думала – як люди жили раніше без інтернету. Копіювала інформацію та скидала до спеціально заведеної папки. А коли увімкнула відеозапис розмови журналіста з самою Саган, мала дивне відчуття. Ось вона – жива жінка-легенда. Неймовірно популярна та скандальна авторка, котра півстоліття епатувала публіку. Її вже кілька років немає серед живих, а ось її посмішка, зачіска, сигарета в нервових пальцях, голос, манера швидко говорити та погляд, що ховається за густим русявим волоссям, що спадає з лоба. І тут сталося. Ледве Поліна доторкнулась до живої та незрозумілої для неї саган. Екран монітора прощально блимнув і почорнів. Згас без будь-яких команд. «Цього ще бракувало», – видихнула Поліна, виринаючи з потоку свіжої та не зовсім усвідомленої інформації. «Холєра! Воно вже якщо тріщить, то по всіх швах». Електронний годинник в темній кімнаті біля ліжка сповіщав блакитними цифрами про першу годину ночі. Комп'ютер більше не вмикався. «Ну, тоді спати. Хай охолоне. Може, завтра подобріше?» Ой, «Хоч би не накрилася вся моя інфа за останній час», – подумала Поліна і побрела до ванної кімнати. Зараз гарненько пополиваюся гарячою водою, потім одягну піжаму, загорнуся у вже звичну ковдру з клаптиків, сон навалиться сам. А може насниться саган і не лістимуть у голову дурні думки про моє власне життя? Вранці комп'ютер працювати теж відмовився. От так очки. Мало було мені радощів у житті, так ще й ти, бруд!» – звинуватила його Поліна і відчула дискомфорт, як людина, котра, маючи звичку до цигарки чи до кави у фіксовану годину –